Applaus für Hanni und Nanni. Am ersten Tag nach den Sommerferien herrschte in Lindenhof unter den Mädchen die gewohnte Wiedersehensfreude. Aber schon nach den ersten Unterrichtsstunden wurde den Schülerinnen und Hanni und Nanni bewusst, Der Schulalltag war zurückgekehrt. Doch dann gab es eine Überraschung. Die Zwillinge saßen am Nachmittag mit ihren Freundinnen im Gemeinschaftsraum, als Elli hereinstürmte. Ihr Gesicht glühte. Hey Ich glaube, auf uns kommen gewaltige Probleme so zu. Ellie. Hört, hört. Hanni und Nanni, eure Cousine ist als Klatschreporterin mal wieder voll und oh. ganz in ihrem Element. Benötigst du ein Mikrofon, um deine Neuigkeiten loszuwerden, Elli? Gegen deine Stichelein bin ich inzwischen so immun, Jenny. Du kannst ja gerne den Raum verlassen, wenn es dich nicht interessiert. Iwo, ich bin gespannt wie eine Wäscheleine. Mach mal die Musik, leiser fist. Ja. Elli bittet um Gehör. Also Ellie leg los. Wir kriegen eine neue Mitschülerin. Ach, tja. So, und was ist daran so ungewöhnlich, wenn man mal davon absieht, dass sie heute am ersten Schultag noch nicht in unserer Klasse erschienen ist? Das Eben. ist es ja gerade, Carlotta. Dieses Mädchen, sie heißt Claudia, scheint einige Marotten zu haben. Marotten? Was meinst du damit? Na ja, Nach allem, was ich mitbekommen habe, wurde Claudia von ihren Eltern gegen ihren Willen nach Lindenhof geschickt. Ihre schulischen Leistungen sollen unter dem Durchschnitt liegen. Ihre Hausaufgaben hat sie höchst selten gemacht und zum Unterricht kam sie ehemals zu spät. Sie hat schon mehrmals die Schule geschwänzt. Und jetzt haltet euch fest, ha? ihrer Mutter... Soll sie schon eine heftige Ohrfeige angedroht haben? Oh. Ist das nicht der Gipfel? Ich kann unsere Direktorin wirklich nicht verstehen, dass sie diese Schülerin tatsächlich im Lindenhof aufnimmt. Na ja. Nur mal langsam mit den Pferden. Wenn in unserem Eternat Platz für ein Brauseköpfchen deiner Art ist, mhm. Elli, warum sollten da nicht auch andere Wirrköpfe eine Chance erhalten? Ach, du sprichst mir aus dem Herzen, Carlotta. Und außerdem sollten wir auf das Urteilsvermögen von Frau Theobald setzen. Genau. Wenn sie es für richtig hält, diese Claudia in Lindenhof aufzunehmen, dann wird es sich mit Sicherheit um keinen hoffnungslosen Fall handeln. Denk Eben. Ich so? Auch. Da wäre ich mir an deiner Stelle aber nicht so sicher. Hä? Was soll das denn wieder heißen? Ich habe meine Informationen aus sicherer Quelle. Oh. Hm. Oh. Frau Theobald hegt sehr wohl einige Zweifel an ihrer Entscheidung. Lediglich Frau Adams haben wir es zu verdanken, dass wir dieses Problemmädchen aufgehalst kriegen. Mhm. Unsere Klassenlehrerin ist nämlich überzeugt davon, Claudias Eskapaden in den Griff zu kriegen. Na ja. <lacht> Woher bist du eigentlich so gut unterrichtet, Ellie? Genau. Du hast ja. doch wohl nicht wieder an der Tür des Lehrerzimmers gelauscht, mhm. oder? Also das ist doch nun wirklich nicht mein Stil, Jenny. <lacht> Aber wenn du es genau wissen willst. Ja. Ich wollte mir vorhin bei der Hausmutter neues Bettzeug holen habe sie aber in ihrem Zimmer nicht angetroffen. Mhm. Daraufhin wollte ich Frau Theobald fragen, ob sie vielleicht wüsste, wo sie wäre. Aber so weit kam es nicht. Die Tür vom Direktionsbüro war nämlich nur angelehnt. Und die Stimmen von Frau Theobald und Frau Adams waren dahinter ganz deutlich zu hören. Mhm. Ich hatte es daher gar nicht nötig zu lauschen. Aha. Ja, ja, das nennt man wohl reine Auslegungssache. <lacht> Konntest du auch in Erfahrung bringen, ab wann wir mit unserem neuen Klassenzuwachs rechnen können? Eigentlich hätte Claudia heute Morgen in unserem Zug sitzen müssen. Aber den hat sie anscheinend verpasst. Mhm. Nach Aussage von Frau Theobald wird sie nun erst morgen früh hier eintreffen. Man darf also gespannt sein. Dennoch sollten wir uns von den Gerüchten nicht beeinflussen lassen. Ja. Und vor allem diese Gerüchte nicht auch noch weiter erzählen. Da sollten wir es ihr nicht schwerer machen als nötig. Das sehe ich genauso. Warten wir doch erst mal gelassen ab, was da auf uns zukommt. Ah, ja, ja. du, ja. du hast riefen. Am nächsten Morgen betrat Frau Adams pünktlich das Klassenzimmer. Ihr folgte ein junges Mädchen mit einem aufgeschlossenen Gesicht. Hanni und Nanni sahen sich fragend an. War das die Schülerin, die ihre Cousine ihnen angekündigt hatte? Guten Morgen, Mädchen. Guten Morgen. Morgen. Bitte setzt euch. Ich möchte euch eine neue Mitschülerin vorstellen. Ihr Name ist Claudia Klies. Eigentlich hätte Claudia schon gestern in Lindenhof eintreffen sollen, aber durch unglückliche Zugverbindungen kam es zu einem Tag Verzögerung. Dennoch, Claudia, hast du noch nichts Wesentliches versäumt. Ich schlage vor, dass du dich vorerst auf den freien Platz neben FIS setzt. Prima, Claudia. Komm zu mir. Später, wenn du deine Kameradinnen etwas besser kennengelernt hast, kannst du natürlich immer noch tauschen. Okay. Wie ich bereits gestern angekündigt habe, steht jetzt ein Aufsatz auf dem Programm. nicht schon wieder. Das Thema lautet: Welchen Nutzen ziehe ich persönlich aus der Rechtschreibreform? Das ist ein blödes Thema. Also holt eure Hefte hervor und fangt an. Ihr habt exakt 40 Minuten Zeit. Verflixt! Das kann doch nicht angehen! Hm? Stimmt etwas nicht, Claudia? Ich kann mein Federmäppchen nicht finden. Dabei war ich ganz sicher, es eingepackt zu haben. Hm, bleib locker, Claudia. Ich habe zwei Füller dabei. Ich leihe dir einen. Kein Problem. Hm? Ja. Danke, Fiss. Trotzdem könnte ich mir die Haare raufen. Eines Tages vergesse ich noch meinen Kopf. <lacht> Aber meine liebe Claudia! Ohne den wirst du bei mir keine guten Noten erzielen und auf die legen wir in Lindenhof den allergrößten Wert. Na klar. Bitte verständige nach dem Unterricht gleich deine Eltern, damit sie dir die Federtasche nachschicken. Doch jetzt wollen wir keine weitere Zeit vertrödeln. 40 Minuten sind schnell verstrichen. Also an die Arbeit, Mädchen. Mhm. Claudia nahm am gemeinsamen Mittagessen im Speisesaal nicht teil. Diese Tatsache wurde von den Lehrerinnen und auch von Frau Theobald nicht bemerkt, wohl aber von den Schülerinnen. Hanni und Nanni nahmen sich vor, der Sache auf den Grund zu gehen. Am Nachmittag klopften sie bei Jenny, Fiss und Carlotta an, in deren Zimmer auch Claudia wohnen sollte. Herein, wenn's keine Porkerin ist! <lacht> Oh. Hi Jenny! Und Zwillinge, welch edler Besuch! Was verschafft uns denn die Ehre? Wir Aha. sind auf der Suche nach Claudia. Ist sie euch nach dem Mittagessen schon über den Weg gelaufen? Hm, Fehlanzeige. Hm. Anfangs dachte ich ja, dass sie Lindenhof nach dem ersten Unterricht auf Nimmer Wiedersehen verlassen hätte. Ähm, dagegen spricht aber eine wichtige Tatsache. Aha. Und die wäre? Warft man einen Blick in ihren Kleiderschein. Hm? Das seht ihr. Wenn Claudia getürmt wäre, hätte sie doch wenigstens ihre wichtigsten Kleidungsstücke mit eingepackt, richtig? Zumindest ihre Sommerjacke. Aber hier hängt noch alles ordentlich am Bügel. Hm? Und hier oben auf dem Fach liegt auch noch ein Tagebuch. Also, ich muss gestehen, dass es mich in den Fingern juckt, da mal einen Blick reinzuwerfen. Na, na, na, na. na ja. Vielleicht hat sie ja darin schriftlich festgehalten, wohin sie Untersteh heute … Untersteh dich, Jenny! An so etwas denkt man nicht mal im Spaß! Sag mal, wer hat euch denn gebissen? Oh, Claudia, da bist du? nehmt oh, ja. sofort eure Flossen von meinem Tagebuch. Oh. Gehört das etwa zu euren guten Sitten im fremden Eigentum herumzuschnüffeln? Also, also ich hey, beruhige ich dich, wollte. Claudia. Dein Tagebuch und deine privaten Dinge sind für uns absolut tabu. Natürlich. Wir haben uns nur Sorgen gemacht, wohin du nach dem Unterricht so schnell verschwunden bist. Mhm. Ach. Und als du auch nicht zum Mittagessen erschienen bist, da dachten wir... Ja, da dachtet ihr, jetzt wo Claudia nicht da ist, ist eine gute Gelegenheit, mal in ihren Privatsachen herumzuschnüffeln. Hm. Schon klar. Also jetzt Hör mal, also, das war doch nur, weil wir uns Sorgen machten. Mhm. Du musst wissen, dass es in Lindenhof unüblich ist, nicht zum Mittagessen zu erscheinen. Ach. Du hättest dich einfach bei Frau Theobald, Frau Adams oder auch bei Nanni und mir abmelden können. Und die Sache wäre kein Problem gewesen. Ha, Weshalb sollte ich mich ausgerechnet bei euch abmelden, Hanni und Nanni? Nanni und ich sind Schulsprecherinnen. Wenn es Probleme gibt, dann finden wir schon eine Lösung. Vor allem lass uns drüber reden. Ha, ihr erscheint mir äußerst vertrauenswürdig, Zwillinge. Kaum bin ich mal eine Stunde in der Stadt, macht ihr euch über mein Tagebuch her. Wie finde ich denn das? Nein, ich nein, muss das zugeben, doch... dass der da Anschein gegen uns spricht. Aber wir dachten doch nur, dass du... Ja, ja. Hm, sprich dich aus. Wir wollten nur sicher gehen, dass du Lindenhof nicht schon wieder verlassen hast, weil es dir hier... Naja, weil es dir hier vielleicht nicht gefällt. Nein. Deshalb haben wir in deinen Kleiderschrank geguckt, ob deine Sachen noch hier sind. Das ist alles. Warum sollte es mir hier denn nicht gefallen? Nun ja, also... Ach, wir ja. sollten nicht länger um den heißen Brei herumreden. Ich, ich gebe es ungern zu, Claudia, aber uns ist zu Ohren gekommen, dass man dich gegen deinen Willen nach Lindenhof geschickt hat. Was? Woher wisst ihr das? Wir haben es durch einen Zufall erfahren mhm. und ehrlich gesagt, wissen es auch nur eine Handvoll Mädchen. Der Rest ist ahnungslos und wir halten dich. Aber am wichtigsten ist, dass du uns glaubst, Claudia... Du kannst dein Tagebuch auch weiterhin offen hier liegen lassen. Wirklich, die Privatsphäre des Anderen ist uns allen heilig. Darauf geben wir dir unser Wort. Ja. Naja, allzu sehr überzeugt bin ich noch nicht. Aber ich will es mal glauben. Was hattest du denn nun aber so Wichtiges in der Stadt zu erledigen? Dass du dafür das Mittagessen hast sausen lassen? Bitte? – Ich höre wohl nicht richtig. – Ach, was ist denn jetzt schon wieder? – Mir fehlt die Logik in euren Worten. Sagtet ihr nicht, die Privatsphäre des Anderen ist euch heilig? – Ja, aber …– Dann haltet euch auch bitte daran. Und jetzt gebt mir mein Tagebuch wieder, Jenny. – Ja, natürlich. Hier, bitte. – Besten Dank. – Was sagt man denn dazu? Ja, – Ich würde sagen, 1 zu 0 für Claudia. – Du sagst es. Bis zum Abendessen zog sich Claudia in den Schulpark zurück. Dort beschrieb sie in Gedanken versunken mehrere Seiten ihres Tagebuchs. Wem konnte sie sich sonst anvertrauen? Hanni und Nanni hatten beschlossen, sich um ihre neue Mitschülerin zu kümmern. Doch als sie am Abend den Gemeinschaftsraum aufsuchten, war Claudia nicht anwesend. Auch auf ihrem Zimmer war sie nicht. Die Zwillinge begannen sich ernsthaft Sorgen zu machen. Kurz vor 22 Uhr war Claudia noch immer nicht aufgetaucht. Ich sehe es dir an deinem Gesicht an, Nani. Du denkst das gleiche wie ich, richtig? Ja. Was sollen wir tun? Frau Theobald sagen, dass Claudia nicht hier ist, dann bekommt sie doch richtig Ärger. Manchmal ist es verdammt schwer, Schulsprecherin zu sein. Aber falls Claudia was passiert und wir haben nichts gesagt … Die Direktorin wird uns gehörig den mhm. Kopf waschen, dass wir es ihr nicht schon viel früher gemeldet haben. Damit müssen wir halt rechnen. In Claudias Augen werden wir dann zwar dastehen wie die größten Pets lesen, mhm. aber darauf können wir jetzt keine Rücksicht nehmen. Wir müssen zu Frau Theobald. Also los, bringen wir es hinter uns. Ich sehe den Ärger schon förmlich auf uns zukommen. Nee, das glaube ich doch jetzt nicht. Siehst du das gleiche wie ich, Schwesterchen? Claudia, Mensch, wo kommst du denn jetzt her? Und komm uns jetzt bloß nicht wieder mit der Privatsphärennummer. Du kannst von Glück sprechen, dass wir dich jetzt noch antreffen. Wir waren nämlich gerade auf dem Weg zu Frau Theobald, um sie über deine Abwesenheit zu informieren. Tja. Seid ihr meine Kindermädchen? Soweit ich unterrichtet bin, besagt eure Hausordnung, dass wir erst um 22 Uhr auf unseren Zimmern sein müssen. Und dafür bleibt mir exakt noch eine Minute Zeit. Ich bin also absolut im Zeitlimit. Mensch, Claudia, mach es uns doch nicht so schwer. Wir wollen dir wirklich nichts Böses. Aber hättest du uns nicht informieren können? Kann ich denn nicht einfach mal für mich sein? Könnt ihr das nicht verstehen? Aber wenn es euch glücklich macht, melde ich mich das nächste Mal bei euch ab. Zufrieden? Puh, absolut. Nur das wollten wir hören. Dann entschuldigt mich jetzt bitte. Ich bin müde. Gute Nacht. Ja. Gute Nacht. Ach, puh, auf alle Fälle ist mir jetzt wohler. Und hast du es gesehen? Sie hat gelächelt. <lacht> Und trotz ihres blöden Verhaltens mag ich sie irgendwie. Ich auch. Aber ich hätte doch zu gern gewusst, wo sie heute Abend gewesen ist. Darf ich dich daran erinnern, dass es ihre... Privatsphäre <lacht> ist. Kind ich auch. weiß. Trotzdem darf man doch mal neugierig sein, oder? des Unterrichts schien Claudia häufig mit ihren Gedanken weit weg zu sein. Die Klassenlehrerin Frau Adams beobachtete dieses Verhalten mit Widerwillen. Doch dann, zu Beginn der dritten Schulstunde, wendete sich das Blatt. Ich muss euch wirklich loben, Mädchen. Eure Aufsätze kann ich durch die Bank weg als gelungen bezeichnen. Darunter ist keine einzige Arbeit mit einer Vier oder gar einer Fünf. Ich bin stolz auf euch. Doch bevor ich jetzt die korrigierten Aufsätze wieder austeile, schlagt bitte eure Hausaufgaben von gestern auf. Ich werde jetzt herumgehen und sie mir ansehen. So. Ausgezeichnet, Hilda. Hier, Frau Adams. Hm? Gut, Carlotta. Doch du solltest dir mit deiner Handschrift ein bisschen mehr Mühe geben. Ich werde es mir zu Herzen nehmen. Nun zu dir, Elli. Alles zuverlässig erledigt, Frau Adams. Ich bin zufrieden. So, Claudia, dann lass doch mal sehen. Tja, die Sache verhält sich so. Ich hab gestern... Wo sind deine Hausaufgaben? Ich... ich hab sie nicht gemacht. So, so. Und kannst du mir den Grund dafür nennen? Was gibt es denn da so hämisch zu tuscheln, hä? Ich habe dich etwas gefragt, Claudia. Ich Ich habe die Hausaufgaben einfach vergessen. Ohne jeden Grund. Wenn Sie großen Wert darauf legen, kann ich mich ja bei Ihnen entschuldigen. Ich werde deine Entschuldigung hier und jetzt ein einziges Mal akzeptieren, Claudia. Und wenn du deine Hausaufgaben in absehbarer Zeit noch einmal grundlos vergisst, werde ich dich nachsitzen lassen und den Vorfall der Direktorin melden. Sind wir uns darin einig? Ja. Sieh mich bitte dabei an. Sind wir uns darin einig? Ja, Frau Adams. In Ordnung. Damit ist der Vorfall für mich vergessen. Nun zu euch, Hanni und Nanni. Wo sind eure Arbeiten? Äh, hier, Frau Adams. Nach dem Abendessen geschah etwas, womit Hanni und Nanni nicht gerechnet hatten. Die Zwillinge befanden sich gerade auf dem Weg zum Sportplatz, um noch eine Runde Tennis zu spielen. Da zupfte Hanni ihre Schwester unvermittelt am Arm. Du, Nanni, ich glaub's nicht. Sieh mal, wer da gerade das Schulgelände verlässt. Ich fass es nicht, Claudia. Auf dem Rücken trägt sie einen kleinen Rucksack. Wohin mag sie gehen? Wo sie uns doch hoch und heilig versprochen hat, uns über jeden weiteren Ausflug zu informieren. Das finde ich nun wirklich dreist. Was meinst du? Sollen wir sie abfangen? Ich glaube nicht, dass das so eine gute Idee ist. Sie will doch gar nicht mit uns reden. Also gehen wir hinterher. Erinnerst du dich noch an den Entführungsfall von Sadie? Wir können nicht riskieren, dass Claudia irgendwas passiert. Du hast recht. Wir müssen herausfinden, was sie vorhat. Mhm. Sie kennt sich hier doch gar nicht richtig aus. Los, komm. Wir heften uns an ihre Fersen. So? So? In diesem Tennistress? Ja, willst du dich etwa noch umziehen? Dann ist Claudia bereits über alle Berge. Hm, wieso? Wir sehen doch schick aus. Na, du hast Nerven. Also los jetzt. Mit gehörigem Sicherheitsabstand folgten die Zwillinge ihrer Klassenkameradin, die mit schnellen Schritten den Weg in die Stadt eingeschlagen hatte. Nach etwa 20 Minuten bog Claudia in eine kleine Seitenstraße, und eilte geradewegs auf eine herrschaftliche Villa zu. Hanni und Nanni sahen sich fragend an. Wen beabsichtigte Claudia hier zu treffen? In diesem Moment ertönte aus der Ferne ein knatterndes Motorengeräusch. Ein Mofa kam um die Ecke gebraust. Der Fahrer, ein junger Mann, hielt direkt vor der Villa, stieg ab und wurde von Claudia mit einer herzlichen Umarmung begrüßt. Die Zwillinge versteckten sich hinter einem Altglas-Container und sahen sich fragend an. Also, jetzt verstehe ich gar nichts mehr! Und weshalb trifft sich Claudia heimlich mit diesem Typ? Frag mich bitte etwas Leichteres! Hm. Ihr braucht euch gar nicht zu verstecken, Hanni und Nanni! Ich weiß längst, dass ihr mich verfolgt! Oh-oh! Ah. So viel also zu unseren Beschattungskünsten. Was machen wir denn jetzt? Na, in die Offensive gehen! Oder hast du eine bessere Idee? Komm schon! Claudia, wir... Sag also, mal, was soll dieses Affentheater eigentlich? Warum könnt ihr mich nicht einfach in Ruhe lassen? Weshalb verfolgt ihr mich? Also, Claudia... Das ist keine Antwort. Sag mal, seid das Freundinnen von dir? Das erkläre ich dir später, André. Claudia, hattest du uns nicht versprochen, dich bei einem weiteren Ausflug bei uns abzumelden? Okay, okay, das habe ich vergessen. Ist das ein Grund, mir hinterher zu dackeln? Du, ich gehe schon mal hoch, Claudia. Ist gut, André, bis gleich. Als Schulsprecherin tragen wir Frau Theobald gegenüber eine gewisse Verantwortung in der Dämmerung alleine durch die Stadt zu ziehen und sich heimlich mit einem Mann zu treffen, wird von der Direktorin keineswegs geduldet. Ja, keiner weiß, wo du bist. Wenn du nicht wiederkommst, dann wissen wir ja gar nicht, wo wir dich suchen sollen. Eben. Ja, und da du nicht mit uns reden willst, haben wir gedacht, wir folgen dir lieber, bevor du in Gefahr gerätst. So ist es. In Gefahr gerätst? Ihr habt Sorgen. Na schön. Jetzt, wo ihr schon mal hier seid, also, ihr könnt mit reinkommen. Aber nur unter einer Bedingung. Und die lautet? Niemand außer uns darf davon erfahren. Ich habe nicht das geringste Interesse daran, dass hier bald unsere ganze Klasse einläuft. Einverstanden. Mit der Bedingung kann ich leben. Und wie sieht es mit dir aus, Nanni? Mein Wort hast du ebenfalls. Dann lasst uns keine Zeit verlieren. Wir sind eh spät dran. Kommt die Treppen hoch! Wie, allein ich! Hier entlang! Machst das machst es aber wirklich spannend. Nennt sich diese Seitwärtsbewegung. Den Zwillingen blieb vor Staunen der Mund offen stehen. Claudia hatte sie in einen großen Saal geführt, in dem sich an die 20 Tanzpaare in Position gestellt hatten und interessiert den Anweisungen eines Trainerpaares lauschten. Salsa heißt so viel wie Soße und ist eine Mischung diverser Musikrichtungen und wird in regional sehr unterschiedlichen Stilen getanzt. Moment, oh, Claudia, du hast zwei weitere Salsa-Interessierte mitgebracht. Ah, hallo. Ja. Da kommt doch Freude auf. Ja, schön. Ihr könnt gleich mitmachen, Mädchen. Doch eines kurz vorweg, bei uns hier in der Tanzschule wird immer paarweise getanzt. Leider sind für euch jetzt keine Tanzpartner mehr übrig, aber wenn ihr beide zusammen tanzen würdet, könntet ihr gleich voll mit einsteigen. Wir beginnen gerade mit den Anfängerfiguren. Eure Tanzkleidchen sind zwar etwas gewöhnungsbedürftig, aber das wird dem Vergnügen schon keinen Abbruch tun. <lacht> Kein Thema. Eigentlich hatten wir nicht vor. Nun kommt schon, wo ihr schon mal hier seid, braucht ihr euch nicht zu zieren. Salsa macht einen irren Spaß. Na gut. »Vamos, lasst uns anfangen!« »Also, los! Moment, ich muss nur noch schnell meine Schuhe wechseln.« »Ob ich das kann?« »So, erledigt!« Hanni und Nanni wussten gar nicht, wie ihnen geschah. Plötzlich fanden sie sich mitten unter Dutzenden von Tänzern. Ihr Herz schlug ihnen bis zum Hals. Verunsichert stellten sie sich in Position, während sich Claudia mit einem Lächeln zu ihrem Begleiter gesellte. So, wir machen weiter. Die Tanzhaltung, in der begonnen werden sollte, entspricht eher einer Umarmung. Und die Führung ist locker. Pass auf, wir zeigen euch das mal, wie das Ganze aussieht. Ungefähr so. Folgen, ich führe lieber. Einverstanden. Mhm. Da der Salzer-Rhythmus meistens schnell ist, setzt man bei Vorwärtsschritten eher den ganzen Fuß auf und die Rückwärtsschritte belastet man nur kurz mit den Ballen. Etwa so: 1, 2, 3 und 5, 6, 7 und. Linker Fuß vor, rechter Fuß am Platz, linker Fuß schließt, rechter Fuß zurück, linker Fuß am Platz, rechter Fuß schließt. Und jetzt alle. Eins, zwei, drei und fünf, sechs, sieben und links und ran und rechts und ran. Puh, da wird Konzentration gefordert. Hm? Aber eigentlich ist es gar nicht so schwer, oder? Ich fühle mich wie ein Nichtschwimmer, der plötzlich ins kalte Becken geworfen hat. <lacht> <lacht> Gut. So, eine Sache ist noch ganz, ganz wichtig für euch, und zwar beim Salsa führt immer eindeutig der Herr. Die Dame folgt den über die Tanzhaltung gegebenen Impulsen des Herrn und hat bis auf ganz wenige Ausnahmen keinen Spielraum für eigene Schrittfolgen. Es gibt eine Sache, die ganz wichtig ist, und zwar, sobald ich meine Hand hebe, weiß die Dame ganz genau Bescheid, aha, jetzt könnte sie unterm Arm drehen. Wir wollen euch das gerne mal zeigen, schaut einfach mal zu. Sehen. Geht jetzt bitte in die Ausgangshaltung. Wir tanzen das Ganze nochmal mit Musik. Eins, zwei, drei, und! Ja, super! Klasse geht das! Das gehört ja auch dazu, nicht? wenn wir Paarwein das Ganze machen, weil Sidesa bedeutet ja auch heiß und das machen wir auf der Tanzen. Klasse! Sidesa ist ein leichtfüßiger Tanz. Achte bitte da drauf, dass sie nicht so viel stammt. Genau, und immer nochmal an die Drehung denken. Ja, also er hebt seine linke Hand und dann weiß sie Bescheid, aha, das ist der Impuls, da muss die Dame drehen. Mal die linke Hand heben, ja, so ist doch viel besser. Und im Tag bleiben. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, das passt doch super. Es war ein unbeschreibliches Vergnügen. Hanni und Nanni bemerkten gar nicht, wie die Zeit verstrich. Und ehe sie sich's versahen, klatschte der Trainer in die Hände. Ja, dann haben wir das für heute. Dann wünsche ich euch einen schönen Nachhauseweg und freue mich, wenn ihr nächste Woche alle wieder da seid. Kommt gut nach Hause. Tschüss. Tschüss. Mit Musik geht schon viel besser. Ja, es macht auch viel mehr Spaß als unser langweiliger Sportunterricht. <lacht> ich glaube, langsam habe ich den Dreh raus. <lacht> Nun, Zwillinge, wie hat es euch gefallen? Ich bin völlig hin und weg. Mhm, ich auch. Wenn man bedenkt, dass wir vor einer Stunde von Salsa so gut wie keine Ahnung hatten und jetzt schon erste Figuren beherrschen. Also ich bin sprachlos. Ist es nicht ein herrliches Gefühl, sich im Rhythmus der Musik zu bewegen? Ja, aber trotzdem. Wenn wir es noch schaffen wollen, bis 22 Uhr im Lindenhof zu sein, müssen wir gehörigen Zahn zulegen. Verdammt, du hast recht. Wartet, ich muss nur noch schnell meine Schuhe wechseln und mich von André verabschieden. Ja, der ist nett. Woher kennst du den eigentlich? Das erzähle ich euch alles auf dem Heimweg. Na los, dann gib Gas. Hier. Ja. Als die Mädchen wenige Minuten später den Rückweg antraten, war die Stimmung äußerst gelassen und entspannt. Claudia war wie ausgewechselt und schien zu den Zwillingen Vertrauen gefasst zu haben. Munter plauderte sie drauf los. Kann es denn etwas Aufregenderes als Salzer geben? <lacht> Zumal André so ein hervorragender Tänzer ist. Mhm. Richtig. Du wolltest uns ja was über ihn erzählen. Mhm. Ist er dein Freund? <lacht> André Ivo. Er ist mein Cousin und wohnt hier ganz in der Nähe. Ach so. Sieht er nicht blendend aus. Mhm. Nicht übel. Aber es ist doch wohl kein Zufall, dass ihr beiden dieselbe Tanzschule besucht, oder? Natürlich nicht. Meine Eltern haben gezielt nach einem Internat für mich gesucht, das sich in Andres Umkreis befindet, damit wir uns hin und wieder mal treffen können. Ich glaube aber eher, dass sie damit ihr Gewissen beruhigen wollten, nachdem sie mich von zu Hause abgeschoben haben. Wieso abgeschoben? Wie meinst du das? Nun ja, ihr habt ja gestern schon angedeutet, dass ihr Bescheid wisst. Meine Eltern haben mich gegen meinen Willen ins Internat gesteckt, weil hm. meine schulischen Leistungen Nun ja, nicht gerade die Besten waren. Mhm. Und dementsprechend gab es zu Hause auch den üblichen Ärger, bis es meinen Eltern eines Tages zu viel wurde. Tja, und so bin ich nun bei euch gelandet. Weit weg von meiner Heimatstadt. Doch was noch viel schlimmer ist, weit weg von meinen Freunden. Ach, du wirst es kaum glauben, Claudia. Aber auch wir wurden gegen unseren Willen im Lindenhof eingeschult. Mhm. Ihr macht Witze. Findest mhm. du das komisch? Unsere Eltern hielten uns für zu arrogant und oberflächlich und waren der Überzeugung, dass uns eine räumliche Trennung von zu Hause nicht schaden könnte. Und dann? Wir sträubten uns mit Händen und Füßen dagegen. Aber es hat nichts genutzt. Aus lauter Trotz haben wir uns dann im Lindenhof so schrecklich benommen, wie wir nur konnten. Mhm. Das kann ich gut verstehen. Doch letztlich war es das Dümmste, was wir machen konnten. Mhm. Verstehe ich nicht. Wieso? Wir hatten wirklich nur Ärger. Das war eine schlimme Zeit. Mhm. Wir wollten einfach nur weg von Lindenhof, hatten die schlimmsten Befürchtungen über die neue Schule. Doch dabei kannten wir das Internat und die Schülerin noch gar nicht. Und nur weil die anderen viel Geduld mit uns hatten und uns oft aus der Patsche geholfen hatten, oh ja. haben wir hier die tollsten Freundinnen gefunden, die du dir vorstellen kannst. Jetzt fühlen wir uns auf Lindenhof so wohl, dass wir gar nicht mehr von hier weg wollen. Mhm. Aber bei mir sieht die Sache anders aus. Ich hasse meine Eltern. Ja, und warum? Weil sie mir das Tanzen verbieten wollen. Bitte? Warum das denn? Weil sie der Meinung sind, dass das der Grund ist, weshalb ich in der Schule so schlecht geworden bin. Und? Ist da etwas Wahres dran? Keine Ahnung. Kann schon sein. Aber manchmal hat besonders meine Mutter so einen Stress veranstaltet, dass ich hm. ihr am liebsten eine geknallt hätte. Was? Ja, so etwas würde ich natürlich nie tun. Aber ich lasse auch nicht dauernd auf mir herumhacken. Wisst ihr, ich liebe das Tanzen und manchmal kann ich an gar nichts anderes mehr denken. Da schweifen meine Gedanken richtig ab. Ich stelle mir vor, dass ich Salsa-Tanzwettbewerbe gewinne und richtig berühmt werde. An solchen Träumen ist ja nichts auszusetzen, Claudia. Aber trotzdem musst du deiner Aufmerksamkeit auch den schulischen Leistungen widmen. Mhm. Denn das Tanzen ist nicht alles im Leben. Das klingt zwar ziemlich oberlehrerhaft, aber im Grunde muss ich Nani recht geben. Dennoch sollte der Spaß natürlich nie zu kurz kommen. Mhm. Und den haben wir heute wirklich gehabt. Mhm. Warum wolltest du uns eigentlich nichts von deinen Tanzschulbesuchen erzählen, Claudia? Könnt ihr es euch denn nicht denken, Zwillinge? Meine Eltern haben Frau Theobald erzählt, dass ich lieber tanze als lerne. Darum bin ich ja wohl auch hier. Und wenn die Direktorin das jetzt erfährt, dann werde ich gar nicht mehr tanzen können. Das würde mir so fehlen. Solange du dich in Lindenhof anstrengst und auch deine Schulaufgaben erledigst, dürfte sie dir aus deinem Hobby eigentlich keinen Strick drehen. Hm. Na, ob ich mich darauf wirklich verlassen kann? Ein Versuch wäre es immerhin wert. Hm. Vielleicht habt ihr recht. Doch jetzt mal etwas anderes, Hanni und Nanni. Mhm. Hättet ihr beiden nicht vielleicht Lust, den Salsa-Kurs auch weiterhin zu besuchen? <lacht> ich wagte es gar nicht, dich darauf anzusprechen, Claudia. Aber wenn das geht... Also, ich wäre auf alle Fälle dabei! Ja! Und wie sieht es mit dir aus, Hanni? Ja, eigentlich hätte ich ja größte Lust dazu. Was meinst du mit eigentlich? Naja, ich bin mir nicht sicher, ob wir es als Schulsprecherinnen verantworten können, uns deinem Hobby anzuschließen ja, und dich dabei nicht ungewollt unterstützen würden, deine schulischen Leistungen schleifen zu lassen. Hm. Wenn das deine einzige Sorge ist, mhm. Hanni, verspreche ich dir, mich von nun an am Zügel zu reißen. Ich fände es irre, wenn ihr dabei wärt. Ja. Nun, was sagt ihr dazu? Ich gebe euch mein Wort, mich richtig anzustrengen. Aber bitte sagt ja! <lacht> Können wir dieses großzügige Angebot ablehnen, hani? Du hast mich überzeugt. Wir sind dabei! Herrlich! Dann ist ja alles geregelt. Die Preise sind fair und ihr könnt von Seiten der Tanzschule dem Kurs jederzeit den Rücken kehren. Ohne weitere Verpflichtung. Mensch, das ist ein Ding! Wir lernen Salsa! <lacht> Was meint ihr, ob ich auch Jenny und Fis fragen soll, ob sie Lust hätten, dabei zu sein? Ja, klar! Eigentlich finde ich die beiden gar nicht so übel, obwohl es bei dem gestrigen Vorfall mit meinem Tagebuch zwischen uns ja kurz gekracht hat. Ich könnte mir vorstellen, dass sie gut in unsere Clique passen. Ja, natürlich. Jenny und Fis werden begeistert sein. <lacht> Gebongt! Ich werde die zwei gleich fragen. Aber sonst wird niemand in unser Geheimnis eingeweiht. Sind wir uns da einig? Aber klar! Die Sache bleibt unter uns. <lacht> es vorausgesagt hatte, waren Jenny und Fiss überhaupt nicht nachtragend. Ganz im Gegenteil. Sie empfanden Claudias Vorschlag, an dem Salsa-Tanzkurs teilzunehmen, als großzügige Geste der Versöhnung. Und sie willigten begeistert ein. Und so kam es, dass sich die Trainer der Tanzschule in der folgenden Woche über zwei weitere Salsa-begeisterte Teilnehmer freuen konnten. Auch Jenny und Fizz hatten sich in Follower und Lieder aufgeteilt und fegten schon bald nach einigen Anlaufschwierigkeiten mit feurigem Temperament übers Parkett. viel früher auf die Seele gekommen. Achte auf die richtige Fußfolge, Ja. Also 6, 7 und... Aha. Das ist das beste Ausdauertraining und macht zugleich auch Spaß. Auf, Fies, pass doch auf. Du trittst mir dauernd auf die Füße. Und jetzt die Drehung, Nanja. War nur mit Claudia los. Nach dem klärenden Gespräch mit den Zwillingen schien sie im Unterricht wie ausgewechselt zu sein. In den folgenden Wochen machte sie ihre Hausaufgaben, beteiligte sich aktiv am Lernprogramm und erschien stets pünktlich zur ersten Schulstunde. Frau Adams und Frau Theobald waren angenehm überrascht und wunderten sich über den plötzlichen Sinneswandel der ehemaligen Problemschülerin. Auch unter den Klassenkameradinnen kam das Thema Claudia eines Nachmittags zur Sprache. Während die Zwillinge und Claudia in der Turnhalle einige Tanzschritte übten, entstand im Gemeinschaftsraum eine hitzige Debatte. Ist euch eigentlich aufgefallen, dass Ellis Behauptungen, die Claudia betrafen, völlig aus der Luft gegriffen waren? Stimmt, finde ich aber auch. Mhm. höre ich jetzt etwa eine Unterstellung durchklingen, Carlotta? Ganz und gar nicht. Ich finde es nur komisch, dass die Gerüchte gar nicht stimmen, die du über Claudia verbreitet mhm. hast. Was sieht ihr mich denn plötzlich alle so komisch an? Als ob ich etwas dafür könnte. Schließlich habe ich das Gespräch von Frau Adams und der Direktorin mit meinen eigenen Ohren gehört. Und außerdem hat Claudia sehr wohl ihre Hausaufgaben am zweiten Schultag nicht gemacht. Habt ihr das etwa schon vergessen? Nun oh, mach dich doch nicht lächerlich, Brauseköpfchen. Was? Und wie heißt es doch so treffen. Einmal ist keinmal. Mir ist es ganz gleich, was du damals hinter der Tür erlauscht hast, Ellie. Und es ist mir auch völlig wurscht, ob diese Worte tatsächlich gefallen sind oder nicht. Auf jeden Fall ist an den Gerüchten nichts dran und Claudia ist ein prima Kumpel. Mhm. Hoffentlich hast du ihn ehrlich begriffen, dass es absolut unfair ist, einen Menschen vorzuverurteilen. Hast du? Mit euch kann man ja nicht reden. Jetzt ist sie wieder eingeschlafen. Claudia triumphierte. Für sie ergab sich am nächsten Morgen im Erdkundeunterricht bei Frau Roberts eine günstige Gelegenheit, den Zwillingen einen Rat zu erteilen, den sie sich vor einigen Wochen selbst schwer zu Herzen hatte nehmen müssen. Das Land mit der längsten Grenze ist China. 24.000 Kilometer. Die längste Meeresküste hat Kanada, mhm. 250.000 Kilometer. Glatt Moment. ausgebügelt würde sie … Nun, was schätzt du, Nanni? Wie oft würde sie um die Erde reichen? – Nani, was? Wie oft würde sie deiner Meinung nach um die Erde reichen? Verzeihen Sie, Frau Roberts, aber ich habe einen Moment nicht aufgepasst. Oh. Nun gut. Dann kannst du mir vielleicht diese Frage beantworten, Hanni? – Äh, ich, äh …– Hanni! – Also, ehrlich <lacht> gesagt … Meine lieben Zwillinge, ich muss mich doch sehr wundern! Wo seid ihr nur mit euren Gedanken? – Ich … ich weiß es! – Bitte, Claudia? – Ähm, ich würde sagen, etwa achtmal. Mal. – Mhm. Nicht schlecht. Die exakte Antwort lautet sechsmal. Ich äh, zeige euch das mal auf der Landkarte. Nun, Hanni und Hanni, ihr träumt doch wohl nicht mit offenen Augen vom Tanzen, oder? Also, wenn ihr mit mir noch weiterhin die Tanzschule besuchen wollt, müsst ihr eure Aufmerksamkeit neben dem Tanzen auch den schulischen Leistungen widmen. Ah, ah, <lacht> da hat uns Claudia aber gekriegt, Hanni. Sie schlägt uns mit unseren eigenen Worten. Das zurecht. Also von nun an heißt es im Unterricht am Riemen reißen. Ist eure Privatunterhaltung jetzt beendet, Zwillinge? Ah, Entschuldigung, Frau Roberts. Natürlich. Am Abend bestellte Claudia die Zwillinge, Jenny und Fis zu einer geheimen Sitzung in das Musikzimmer. Als die vier dort eintrafen, saß Claudia im Schneidersitz auf dem Boden und wedelte verheißungsvoll mit einem großen Briefumschlag. was geht's denn? Hallo. Setzt euch zu mir, Freunde. In diesem Umschlag befindet sich eine große Überraschung. Echt? Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, um euch einzuweihen. Seid ihr in Stimmung? Ja, Okay, dann hört zu. Am Samstag in acht Tagen wird um 20 Uhr im Tanzclub Puerto Rico ein lateinamerikanischer Galaabend veranstaltet. Oh. Ja, oh, toll. Doch bei dieser Veranstaltung, bei der ausschließlich Salsa getanzt wird, werden nur geladene Gäste zugelassen. Oh. Nun ratet mal, was sich hier in diesem Umschlag befindet. Oh. Doch nicht etwa? Oh. Ja, und ob. Mein Cousin André oh. kennt den Besitzer des Clubs und konnte ihm für jeden von uns eine Karte abschwachsen. Ja. Oh, okay. oh, oh. mhm. Seht Danke euch die sehr. an. Mhm. Oh, Claudia, du bist die Größte. Oh, aber was wird Frau Theobald dazu sagen? Nie und nimmer wird sie uns erlauben, einen Nachtclub zu besuchen. Ach, wir werden sie gar nicht erst um Erlaubnis bitten. Genau. Was mhm. wir sie nicht fragen, kann sie uns auch nicht verbieten. Ja, aber ja. reine Schulsprecherin, Claudia. Vergiss hm. das nicht. Ach, oh. habt euch doch nicht so, Zwillinge. Wir halten uns präzise an die Hausordnung. Hm. Und wenn wir um 10 Uhr wieder zurück sind, ist doch alles im Lot. Hm. Oh, komm. Ja, bitte. Ja, Aha. na ja. Hm? In Ordnung. <lacht> ihr habt mich überzeugt! <lacht> ja, ja! ja. Das wusste ich's! Oh, das super! <lacht> Aber was zieht mir an? Ja. Oh, ja, hallo! Hey! Ich möchte euch eure Freude ja nicht nehmen! Aber habt ihr schon mal das Kleingedruckte auf der Rückseite der Karte gelesen? Wie hm. bitte? Ja! Was? Moment mal! Was steht denn da? Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass zu dieser Veranstaltung ausschließlich Paare – in Klammern Männer und Frauen – zugelassen werden. Ach, Ach du Ja. Tja, das können wir dann ja getrost vergessen. Ich Ach, ja. so nix. So. Ich, ich hab eine Idee, Unsere Mädchen, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Wie meinst du denn das? Lasst das eure Fisno machen. <lacht> <lacht> Und um die passenden Kostüme braucht ihr euch ebenfalls keine Sorgen zu machen. Ich hab da schon so eine Idee. Oh <lacht> so, lasst euch überraschen! So sehr die Mädchen FIS auch bearbeiteten und bedrängten, was es mit ihrer rettenden Idee denn auf sich hatte, sie hielt dicht. Und so vergingen sieben quälende Tage zwischen Bangen und Hoffen. Würde es FIS tatsächlich gelingen, ihnen den Eintritt zu der begehrten Tanzveranstaltung zu ermöglichen? Samstag war es endlich soweit. Fiss hüllte sich immer noch in Schweigen, als die fünf Mädchen ein Taxi bestiegen. Nach einer kurzen Fahrt in die Innenstadt hielten sie vor einem großen, imposanten Gebäude. Handelte es sich um das Schauspielhaus? Das Schauspielhaus? Das Schauspielhaus? Was sollen wir denn hier? Ach, los doch, Mädels. Ein bisschen Beeilung, wenn ich bitten darf. <lacht> los. Dalli, Dalli, folgt mir zum Nebeneingang. Guten Abend, die Damen. Kann ich Ihnen helfen? Oh ja, wir wollen zu Richard Koch, dem Maskenbildner. Er erwartet uns bereits. Da er geht mal den Flur entlang, die dritte Tür rechts. Danke. Avanti! <lacht> <Appantin>! Na <lacht> los! Herein! – Hallo, Richard! Da sind wir! – Hallo! – Das sind Hanni, Nanni …– Hallo! – Huch, da sind ja noch mehr! – Jenny Aha. und Claudia. – Hallo! – Hallo! – Mädels, das ist Richard, ein guter Freund von meinem Vater. Ja. – ja. Hallo! – Hallo! – Hi. So. Um welche beiden Mädchen handelt es sich denn? – Um Jenny und Hanni. – So, so. Na, dann setzt euch doch schon mal auf die beiden Stühle da. Ich fange am besten gleich an. Um was geht es hier denn überhaupt? Och Mensch, Hanni. Stehst du mal wieder auf der Leitung? Hä? Richard ist doch Maskenbildner. Ah. Hm. So, jetzt halt mal still. Ja. Mit geübten Händen und richtiger Theaterschminke, mit künstlichen Bärten und Augenbrauen begann der Maskenbildner mit künstlerischem Geschick erst Hannis und anschließend Jennys Gesicht in zwei feurige, männliche Salsa-Tänzer zu verwandeln. Anschließend betrachteten sich die beiden Mädchen sprachlos im Spiegel. So, fertig. Na, wie sieht sie aus? <lacht> Zum Verlieben, oder? Also, wow. das ist einfach genial. <lacht> also wirklich. Ja, ähm, so und nun eilt mal flink in die erste Etage, Zimmer 14. Dort wartet schon mein Kollege Andy im Kostümfundus auf euch. Schließlich soll eure Kleidung doch auch perfekt sein, nicht wahr? Tausend Dank, Richard. Das vergesse ich dir nie. Ist schön in Ordnung, Fest. <lacht> Grüß Bad Linger, dein Vater von mir, okay? Mach ich. Ciao. Macht's gut. Alles ja, <lacht> super. Ja, viel Auf viel viel danke, danke. danke. Oh Mann, ich habe kein gutes Gefühl bei der Sache. Wir hätten Frau Theobald doch um Erlaubnis fragen sollen. Tja, dafür ist es jetzt zu spät. Wird schon schief gehen. Als die Mädchen eine halbe Stunde später vor dem Puerto Rico Club eintrafen, war ihnen doch recht mulmig zumute. Ob es ihnen in ihrer Verkleidung gelingen würde, die Einlasskontrolle unentdeckt zu passieren? Mit betont männlicher Geste reichten Hanni und Jenny dem Türsteher die Eintrittskarten. Dieser stutzte für einen Moment. Doch dann lächelte er und ließ die zwei Pärchen ein. Claudia und André, der vor dem Club auf seine Cousine gewartet hatte, folgten. Oh, es hat geklappt, Hanni. Wir sind drin. Wir sind drin. Ich will heute das erste Mal abends tanzen. Wir schlottern ganz schön die Knie. Ach, Unsinn, Mädels. Äh, Männer. Jetzt wird getanzt, bis die fliegen. Das meine ich natürlich nicht wörtlich. Schließlich darf man uns ja nicht erkennen. Ja. Sonst ist der schöne Abend vorbei, bevor er begonnen hat. <lacht> also dann stürzen wir uns ins Gewühl und schwingen das Tanzbein. <lacht> Nach einigen ausgiebigen Tänzen verspürten die Mädchen einen höllischen Durst und begaben sich an die Bar. Hanni wollte gerade fünf Mineralwasser bestellen, als ihr plötzlich jemand von hinten auf die Schulter tippte. Als sie sich umdrehte, wurde sie vom grellen Scheinwerferlicht geblendet. Vor ihr stand ein Reporter mit einem Kamerateam. Schon wurde ihr das Mikrofon vor die Nase geschoben. Wenn ich sie mir so ansehe. Sie sind ein rassiger Latino, wie er im Buche steht. Einer, der die Frauenherzen höher schlagen lässt. Bitte beschreiben Sie doch unseren Fernsehzuschauern. Was bedeutet Salsa für Sie? Ein Lebensgefühl, Musik im Blut und feurige Frauen. Ich danke Ihnen für die Auskunft. Und nun, verehrte Fernsehzuschauer, senden wir Ihnen live vor Ort noch einige Party-Impressionen aus diesem Club, wo heute die salsa hölle tobt. Aus deiner Schminke und dem angeklebten Bart man es dir ansehen. Du bist ja Leichenblass geworden. <lacht> Felix, der Schande, wenn diese Sendung jemand in linken sieht, sind wir geliefert. Frau Theobald wird uns den Kopf abreißen. Einen Nachtclubbesuch wird sie mit Sicherheit nicht dulden. Ach, nun mal den Teufel doch nicht an die Mädels. Außerdem bist du doch verkleidet. Die Theobald wird mhm. schon nichts mitkriegen. Mhm. Ja, Fis hat recht. Genau. Lassen wir uns nicht den Spaß verderben. Mhm. Wagen wir noch ein Tänzchen? Mhm. Ja. <lacht> Klar. Noch vor der ersten Unterrichtsstunde am nächsten Morgen wurden die Zwillinge in das Direktionsbüro von Frau Theobald bestellt. Was hatte das zu bedeuten? Hanni und Nani schwarnte Übles. Zaghaft klopften sie an die Tür. Herein. Guten Morgen, Frau Theobald. Guten Morgen. Morgen. Ähm, sie wollten uns sprechen. Ja, kommt rein. Mhm. – Ähm, setzt euch doch! – Ja. Also, wie ich in Erfahrung gebracht habe, habt ihr beide vergangene Nacht unerlaubt die Schule verlassen, Zwillinge. – Ja, aber … so, ich meine …– Ich habe gestern Abend Fernsehen geguckt, Zwillinge. Mhm. Da gab es eine Live-Reportage über einen Salsa-Club in unserer Stadt. Mhm. In diesem Club habe ich unter den Gästen einige Schülerinnen unserer Schule wiedererkannt. Habt ihr mir darüber etwas zu sagen? <lacht> Also, es stimmt, was Sie sagen, Frau Theobald. So, so. Wir hätten uns vorher die Erlaubnis einholen müssen. Das war ein grober Fehler von uns. Ja, aber wir haben uns dort nicht die Nacht um die Ohren geschlagen. Wir sind, wie es die Hausordnung vorschreibt, pünktlich um 22 Uhr wieder in der Schule gewesen. Ja. Dennoch tragt ihr als Schulsprecherinnen euren Klassenkameradinnen gegenüber eine gewisse Verantwortung. Und mhm. ihr habt auch eine gewisse Vorbildfunktion. Ja. Ausflüge in Tanzlokale kann und werde ich auch in Zukunft nicht durchgeführt. Lassen. In Ordnung, Frau Theobald. Dennoch belasse ich es dieses Mal bei einer Verwarnung, da ihr pünktlich wieder heimgekehrt seid. Vielen Dank, Frau Theobald. Das ist sehr großzügig von Ihnen. Unterbrich ihrem... mich bitte nicht. Ich weiß, dass eure Klassenkameradin Claudia eine leidenschaftliche Tänzerin ist. Mhm. Aus diesem Grund hatte es in ihrer alten Schule, aber auch in ihrem Elternhaus einigen Ärger gegeben. Nun ist mir aber auch nicht entgangen, dass sich Claudias Verhalten, aber vor allem auch ihre schulischen Leistungen in den letzten Wochen in eine positive Richtung geändert haben. Ja. Ich kann es mir nicht erklären, aber so wie ich euch kenne, Zwillinge, bin ich mir ziemlich sicher, dass ihr beide dazu einen großen Beitrag geleistet habt. Trotz eures unerlaubten Ausflugs, möchte ich nicht verschweigen, dass ich in puncto Claudia Kliez stolz auf euch bin. Und nun beeilt euch, sonst kommt ihr noch zu spät zum Unterricht. Danke. Danke, Frau Theobald. Ach, Hani. Ja? Ohne Schnurrbart gefällst du mir wesentlich besser. <lacht>